понесла, покотила, і вже не відчував хлопець нічого, крім закличної сорми бою. Кров гупала в скроні, клекіт герцю, що невблаганно накочувався, здавався йому любою піснею, Стугоніла земля під копитами гнітка, у вухах посвистував вітер, запах поту і полину солодко лоскотав свідомість. Ось уже поряд з ним нажахані лиця витицьких воїв, Грати на них розкішні, мечі з коштовними держаками. так чому вони так ганебно втікають? Ага, це радники цареві. Агень, видно, із самого володаря. Його оточили ворожі бійці, витицькі дружинники хоробро рубаються, та напасників більше. Вони прориваються, проломлюються крізь слов'янську заслону. Гори володарі Витицькому. Уже кінь його втомлено присідає на задні ноги, крутить головою знеможено, хрипить на ніздрях крива піна, падають останні захисники царя, і жовточобі північні вої, галасуючи, насідають на горевія. Цар упав на землю, затулив обличчя долонями, чекаючи останнього удару, зарислав потужним тараном, влетів до ворожого кола, замахнувся довбешкою. Два напасники одразу повалилися на степову траву, інші з прокльонами відскочили. Інак розлючено погнався за ними, гамселяючи по спинах, по головах, по крупах коней, мечі ламалися, мов палички від страшних ударів, гнулися панцири, ворожі дружинники падали з коней без духу. Побачивши таку химерну й радісну зміну, повернули коней воєводи Витицькі повнилися шалами за взяттям, покотили, помчали вслід за Зориславом. Слав'янська лава знову напружилася, вдарила, посунула напасників на край Воронячого поля. — Слава! Слава! — голосувала Мирося, аж підскакуючи на могилі від радощу. Цілу гору навернув Зарислав чужинських воїв. Одним ударом по валить. «Моє сім'я вдоволено прогув корінь!» «Загорілося кров!» — засміявся стиха боян. «Хе-хе!» — адрікав синові. «Вояцька душа вона в кожній кровинці людській, в кожній жилоці!» «Ну, що там видно?» «Наче затихає!» «Погнали ворога!» — закричала Мирося. «Егеш! Слава Перунові!» — ствердно загуманів пастух. А ти хотів сина не пустити. Один чоловік, що зробив? То не чоловік, то ярдив, сказала щаслива Морося. Говориш, ніби закохана дівчина. Таке скажете, зашарілася царівна. Огляньте, царя несуть сюди. Він поранений. Певно дісталося йому, зітхнув корінь. Якби не зарослав, то правда. «Правда?» – прошепотіла Морося, тримтячи від збудження. «Якби не юнак прекрасний, то не було б ні царства, ні царя, ні, може, і мене. Доле зведи нас, воєдино!» Слава Богам! – гукнув корінь полегшено. Покотили ворожу силу дружинники аж заголо. Тепер можна й мені вертатися додому, ягнят назад приправляти. Глянь, глянь! «Вже й Зарислав скаче сюди!» «Дяка, світовидові!» «Пора й мені!» — вирішила Мирося. «Побіжу, придягнуся!» «Ти куди?» — почувши її кроки, запитав Боян. «Зарислава зустрічати!» Ні, якого звалася дівчина, і дременула вниз, аж бур'яний зашелестіли. «Теж загорілася, мов суха глиця!» — похитав головою Боян. «Дивний дитинча!» Де йому бути провожатим теж прагне до бою, до діла. А що ж доки є руки, очі, ноги, доки клекоче сила, хай змагається, і сміялася орлиця із дурного вітця, орлиня починається із малого яйця. Ось так кореню де ти чуєш? Хех, нема нікого. Знову я сам. Та добре, що все скінчилося на благо землиці рідній. Про те, що ж станеться з єнаком завзятим? Непроста в нього доля зав'язується, ой, непроста».